musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som al centre de Sant Cugat del Vallès, un vilatge residencial a pocs quilòmetres de Barcelona que és conegut per ser el lloc de residència de moltes famílies benestants catalanes, però també per tenir la seu d'importants empreses i, sobretot, per la presència d'un edifici espectacular, el monestir de Sant Cugat. Es creu que aquest lloc era una fortalesa romana anomenada Castrum Octavianum, prop de la qual s'hi construiria una església paleocristiana que acolliria les restes del màrtir Sant Cugat. Es diu que hi podria haver hagut una comunitat en aquests primers anys del cristianisme vivint allà i hi ha diferents opinions de quan es va instaurar el monestir actual. Perquè d'una banda hi ha la creença que quan Carlemany va conquerir aquella zona als àrabs ell mateix va nomenar un abat del monestir, però tot i això les primeres notícies documentades de l'existència d'aquest monestir són de l'any 877, quan Carles Al Calp en va confirmar els béns. En tot cas, Sant Cugat arribaria a ser el monestir més important del Comtat de Barcelona i encara avui captiva pel seu enorme claustre romànic el campanar Quadrat i la façana gòtica que dona a la plaça d’Octàvia i en la qual hi destaca un enorme rosató, és a dir, una d'aquestes finestres rodones que hi ha sobre de la porta de les grans esglésies. En aquest escenari privilegiat s'hi celebra el Festival Angular de Música Clàssica de Sant Cugat. Sentirem avui l'Achidàrem la mano de l'òpera Don Giovanni de Mozart, interpretat del Festival Angular del 2022 davant la porta del monestir. Elias Arans és el baríton, Júlia Ferrés Llongueras la soprano i seran acompanyats de l'orquestra del Festival Angular. Hem sentit Elies Arans, Júlia Ferrés Llongueres i l'orquestra del Festival Angular interpretant un fragment de l'òpera Don Giovanni de Mozart a les portes del monestir de Sant Cugat, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals patrimoine et architectonique catalan, il a sa relation avec la musique.